бо не бачу в діях Єви нічого, окрім бажання, поглузувати з мене, продуману та витончену. Зверхню. О, Єво, яка ж ти, напевно, нещасна, якщо торгуєш власною дитиною. Марго заплющила очі. Тиждень тому Чижевський сказав їй, що прізвище Євиного сина – Іванченко – Ігор Дмитрович Іванченко, народжений у липні 95-го року. Мати – Єва Костянтинівна Радковська. Батько – Дмитро Віталійович Іванченко. Звістку Марго зустріла спокійно. Принаймні тепер було обґрунтоване дивне прохання Єви. Збентежило одне – вони з Дмитром розлучилися лише у 97-му. Дивно, Марго навіть не підозрювала про існування коханки. Втім, Дмитра було б важко передбачити. Вона згадала своє самовіддане захоплення ним ще в університеті. У ньому завжди прозирала чарівна привітність та безпосередність. Легкість, чи що, він був неперебачуваний, суперечливий, примхливо-мінливий, чи яскравий, чи бляклий але ніколи безформний. Мабуть, це постійне, майже вловими на дотик відчуття власного «я» приваблювало до нього пошуковців Константи. А прозирало воно в усьому, у різкому, дещо вульгарному, але заразливому сміху, у манері носити заялоджені джинси з виглядом, ніби він вбраний у княжі шати хлоп'ячому скошувати зелене око під вигнутою бровою і докидати французький пронос а-ля вертинській сороміцькій коломийки. Оксюморон цей, треба визнати, справляв надзвичайне враження. Уламки стереотипу грайливо та іронічно підкреслені – набували вигляду такого собі фундаментального артефакту людської оригінальності, значущість якого здавалася очевидною. І тонкий букет цей п'янив уяву. Ним завжди були зачаровані і захоплені донестями, незважаючи на його фізичну непривабливість, схильність до позування та млосну споглядальну лінь. Він завжди був страшенно ледачим. Міг день пролежати, поклавши ноги на бильце дивана і занурившись у власні думки. Марго приносила йому їжу і збирала посуд, який він складав на килим біля дивану. Потім у нього прокидався митець, і його рука тяглася до пензля. Процес занурення тривав уже біля Мольберта. Марго неохоче звикла. Їй було достатньо, що Дмитро інколи розгрібав свій творчий безлад але коли йому закуртіло мати дитину, вона запротестувала. Перевіряти його педагогічні здібності здалося їй справою надто ризикованою. Марго підвелася, підійшла до столу і увімкнула настільну лампу. Цей роман, доречно ж вона взялася відшукати чиєсь обличчя, якщо, виявляється, і досі не знайшла власного. Господи, Яке вагітне безсилля, так гарно йти за кимось по й шворці, поки тобі не відкриють нарешті очі. А вільному зрячому доволі незвичайно відчувати на своїй шиї рабський налегач. Дмитро Зумис не зацікавився її медальйоном, обплутав недомовками невизначеністю. Єва подарувала їй скарб, звісно, Бо у Варшавському музеї мистецтв зберігається портрет Стефанії Поланської на повний зріст, написаний рукою Шарля Лебрена у лугрі погруддя роботи Лоренцо Берніні. І ще один зовсім непримітний твір у Лондонській національній галереї: портрет натхнення Пензля Рембранта. Того самого Харменса Ван Рейна. Як відомо, пані Поланська була цілком невідомою особою. Але вона писала гарно і любила, мабуть, щоб так само гарно писали її. Марго не знала цього, бо завжди мало цікавилася малярством. Тож Дмитро вирішив допомогти їй у творчому пошуку. Так само безкорисливо, на правах колишнього чоловіка – запропонував трохи змінити історію і додати, як завжди, своїх рис –